Мовчати про пісок. Ви ж не по пісок їхали. Ви їхали по скарб. Нехай і по духовний скарб. З'їздили і повернулися. Нічого не знайшли. А проте збагатилися життєвим досвідом. А дехто, полковник хитрувато подивився на мене, навіть знайшов свій скарб. І він перевів погляд на гулю. Одним словом, життя триває. Попереду світла майбутнє. Давайте згадувати з минулого тільки хороше, і забудьмо взаємні образи. Все. Пафосно закінчивши свій монолог, полковник полегшено зітхнув і ковтнув чаю. Я міркував про те, куди нам тепер з Гулою їхати. Родичів у мене в Україні не було. Знайомі були, але звалюватися їм на голову разом із Гулою не було жодного бажання. Одна річ – приїхати на кілька днів, але тут мова йшла в кращому разі про місяць. Я подивився на голю. Вона пригорнулася до мене. «Усе буде добре», – прошепотів я їй на вухо. Петро сидів мовчки, скрививши губи. Понуро обвислі чорні вуса відзеркалювали його стан. «Ну гаразд», – нарешті промовив він, примружено дивлячись на полковника. «Перемудрували ви нас, пане Гебіст». Але я не втямлю, навіщо вам іграшки та в'єтнамський бальзам? — Це моє хобі, — посміхнувся полковник, — дрібний легальний імпорт-експорт. Та й підмога в сімейному бюджеті, щось схоже на город, підгодовує. Петро тільки похитав головою. — Я піду збиратися, — полковник підвівся. — У вас там лишилися ще гроші? Петро запитально подивився на Галю, вона кивнула. — Ось і добре. Хто знає, може, і до швидкої зустрічі. Вітольд Юхимович акуратно зачинив за собою двері. Ми сиділи мовчки ще хвилин за п'ять. На столі стигнув чай. А за вікном миготіло передмістя Харкова. Їдьмо в Коломию, несподівано промовив Петро, дивлячись на мене. Поживете кількора часу у моїх кремних, А ми звідтам до Києва. Я був щиро вражений. Мені навіть уявити було складно, що в цю мить Петро думає про мене і гулю. Квитки до Коломиї нам послужливо купив Вітольд Юхимович. Щоправда, місця виявилися не в одному купе, а в сусідніх. Коли поїзд рушив, ми вмовили одну сорокарічну пару помінятися зі мною і гулою, тож знову їхали разом, як і на початку нашої залізничної мандрівки. За вікном купе вечеріло. «Проїжджали жовті вогники крихітних станцій, надто маленьких і незначних для нашого потяга. Провідниця принесла чай і печиво. Приємний спокій супроводжував наше чаювання. Незабаром та ж провідниця принесла чисту постіль. І ми, закінчивши чаювання, влаштовувалися на ніч, визначивши нашим ченкам місця на верхніх полицях. Коли вимкнули світло... Я клацнув колодкою дверей, щоб ніхто з нічних гостей не міг потурбувати наш сон. Але сон такий перервали десь перед світанком. І сусіднє купе, в якому якраз мали б їхати ми з гулою, долинали шуми-крики. Увімкнувши світло, ми притихли, прислухалися. — Хтось заходив сюди вночі! — кричав чоловічий голос. — Це не наше! Запитайте у них! А поїзд ритмічно торохтів по рейкових стиках, наче й діла йому не було до того, що відбувалося в одному з вагонів. Тим часом інший чоловічий голос вимагав у когось одягатися і збирати речі. За вікном ледве-ледве починало світати. Поїзд уповільнив вхід і підкотив до вузенької платформи невеликої станції. Я припав до вікна і побачив біля маленької одноповерхової станційної будівлі міліцейський газик. І поруч із ним білі жигулі. Між ними стояли і курили кілька чоловіків у міліцейській формі та в цивільному. Озирнувшись на поїзд, який уже гальмував, вони пожбурили недопалки під ноги і мерщі кинулися до платформи. Мені здалося, вони наче вчепилися поглядами у наш вагон, коли ми вже повільно проїжджали повз. Галас із сусіднього купе вихлюпнувся до вагонного коридору. Потім затих. «Я визирав у віконце, але нічого і нікого навпроти вагона не побачив». «Що там?» – запитав Петро. «Незрозуміло. Когось із поїзда зняли». А потяг тим часом знову смикнувся і поїхав, наче відштовхнувся від вузенької платформи цієї станції. «Зранку нам принесла чай інша провідниця молодша». «Торгівців наркотиками арештували», – відповіла вона на моє запитання. Таких порядних вдавали і себе, мовляв, чоловік і дружина, а в них у сумці цілий кульок цих наркотиків знайшли. Він же кричав, що не було в нього ніякого кулька, що підкинули, кричав, а все одно забрали. Провідниця, здавалося, була щиро рада черговій перемозі доблесної міліції над кримінальним світом. У мене ж на душі було тривожно. Я, звісно, чув про те, що українські поїзди рояться наркокур'єрами, але, згадуючи, що минулої ночі я міг би опинитися в тому ж купе, мимоволі хвилювався».